התוכנית <מח> הבאה <VOICE> <מח weaving Marine> <מח> <מח> <מח> <meillä>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 צהריים טובים לכם, אנחנו כאן במעדן ויני, לתוכנית הראשונה של מעדן ויני לשנת 2021. ואנחנו נסכם קצת את 2020 מבחינת וינילים כמובן, וגם ניפרד ממי שלצערנו הלך לעולמו לא ביום שבת האחרון, ליאור ייני. אבל אנחנו פותחים, פתחנו עם... סיכום קצר של 2020. וגם בשנה שחלפה נמשכה עלייה במחירות תקליטים, וינילים, אפילו קלטות. רק לסבר את האוזן, כמו שאומרים, כמות הקלטות בבריטניה הייתה הגבוהה ביותר מאז 2003, יותר מ-156,000 יחידות. זה המון. בשנה החולפת נמכרו בבריטניה כ-16 מיליון דיסקים. עכשיו, לפי נתוני ה-BPI, שמייצגת את כל חברות המוזיקה בבריטניה, בשנה שחלפה נמכרו כ-5 מיליון תקליטים, וזה נתון שלא היה כמו מאז תחילת שנות ה-90 במאה הקודמת. וזה אומר בעצם שאחד מכל חמישה אלבומים שנמכרו בבריטניה היה ויניל. תקליטי הויניל ה... נמכרים ביותר בבריטניה בשנה שעברה היו, אנחנו ניתן את שלושת הראשונים, במקום השלישי Back to Black של אימי ויינהאוס, אלבום מ-2006, במקום השני What's the Story, Morning Glory של אואזיס, אלבום שיצא ב-1995, ובמקום הראשון, אתם יכולתם כבר לנחש, rumors של פליטוד uh, מק. מ-1977, והאלבום הזה מכר בעולם מאז ועד היום למעלה מ-40 מיליון אה, עותקים. אה, זה בנוגע לוינילים, עכשיו לאלבום הנמכר ביותר בבריטניה בכלל, ויניל, דיסקים, סטרימינג, מה שתרצו, וזהו אלבום הבכורה של אה, יוצר סקוטי צעיר, לואיס קפלדי. האלבום שנקרא Divinely Uninspired to hellish extent. לא מנסה לתרגם את זה. Uh, מה שמעניין זה שהאלבום הזה היה הנמכר ביותר בבריטניה ב-2019 וגם ב-2020. ובסך הכל, מאז שהוא יצא, הוא מכר שם למעלה ממיליון עותקים וגם זכה בפרס הבריץ, כאלבום הבריטי הטוב ביותר ב-2020. והשיר שנשמע מיד נבחר לשיר הטוב ביותר בשנה שחלפה, פרס הבריטס על השיר הטוב ביותר של 2020, וזה נקרא Someone You Love, Someone You Love, לואיס קפלדי. ואם עדיין לא הכרתם אותו, הנה הזדמנות. I'm going under and this time I feel there's no one to save me This all or nothing really go the way you're driving me crazy I need somebody to hear, somebody to know Somebody to have, somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you numbed all the pain Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I left my gun down And then you pulled the rug I was scared it kinda used to be And so what you like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 But it's never the same I guess I kind of like the way you helped me escape And all the day bleeds into nightfall And you're not here to get me free So were your love, but now the day bleeds Into nightfall And you're not here to get me through לוי אסקפלדי, וזה האלבום הנמכר ביותר ב-2020, כמו גם ב-2019 בארצות, בבריטניה, סליחה, אבל זה מזכיר לי שיש לנו גם את ארצות הברית, כמובן. אז מהו האלבום הנמכר ביותר בארצות הברית ב-2020? הנתונים הסופים עוד לא כאן. אבל לפי סיכום כמעט סופי, נראה שמבין האלבומים שיצאו ב-2020, הנמכר ביותר היה פולקלור של טלור סוויפט. אמרתי 2020, כי מה שמסתמן כאלבום הנמכר ביותר ב-2020, זה אלבום שיצא, כמו לואיס קפלדי, ב-2019. וזהו האלבום השלישי של פוסט מלון, שנקרא... הוליוודס בלידינג, שגם הביא למלון תשעה גרמי, יותר מכל אומן אחר באותה שנה, כולל פרס אלבום הראפ של השנה, 2020. הוא מארח שמה כל מיני אורחים חשובים מאוד, ובשיר שנשמע, אלה הם הרי פרק טרוויס סקוט, ומישהו מפתיע, ואולי לא. אוזי אוסבורן, וזה נקרא Take What You Want, Post Malone. walkedked in so you fell asleep though I almost lead you yeah you played over every minute פוסט מלון, ועד כאן אנחנו בחלק של סיכומי המכירות או נתוני המכירות של שנת 2020, של אלבומים ווינילים, ועכשיו לחלק השני של התוכנית, ואת החלק הזה אנחנו מקדישים למי שהלך לעולמו בשבת. בגיל 84, ליאור ייני, ואלה נגולים, <ש> הכל זהב. את נפה על תפוח זהב ואם ארצה ביום חום ושרב אשכב לי בין שיבולי הזהב ושבר מרגריטה עליו כן הכל זהב כל אדם אשר יוצא לרחוב נוהג את משל לפניו על פי הרוב אדם יוצא לרחוב והוא טרוד ופץ ולומר לו לצחוק רחב. איזה לב! איזה ים! איזה צל! כאן רחב! תסתכל! כאן כן, הכל זהב! הכל זהב!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 מי יבוא עכשיו? מכיוון שכולנו, אבל כולנו, אוהבים את התרנגולים, אנחנו פשוט נמשיך לרצועה השנייה, אם תרצי. קול זהב, גם בק' וגם בכ', ועל הקו איתנו נעמי פולני. כן, של... שלום. שלום, בצהריים טובים. שלום וברכה. אה, אני שמח לדבר איתך. חבל שזה בנסיבות מעציבות. כן, אה, אבל אה... אני, אני, אני לא אחשוף אה, חיים ארוכים, חיים שלמים. אני, אני באתי לדבר דקה, דקות טיים. כן. פשוט. רצית לשאול משהו? אני רציתי לשאול בעצם, לבקש ממך שתספרי לי על ליאור שיקרת. אז, אז אני אספר מה שאני רוצה. ספרי. אני, אני, אני רוצה פשוט, לזכרו של ליאור, אני אמצא את זה, במי שזה היה אדם, איך להסביר לך, נחמד זו מילה דלה, אדם כל כך טוב, כל כך חביב, כל כך נעים. שזהו, זה סיים את מחשת חייו, וחבל. זה לומר חבל, מפני שזה משעול או דרך, זה בעצמו מתרחש דרך החיים. אז אתה מגיע גם לפרקים שפחות חביבים עליך, זה בוודאי. אז, אז זה לא... זה, זה, לא נכון לומר חב, חבל. אתה יכול להתערב גם כן ולומר מה... למה אתה חושב שאני צודקת? תראה, זה לא... חבל, זה, זה מעשה של אדם שלא מוצלח, לא שיש מקום אפילו לחרטה. וזה מעצמו מה... נעשה, אבל בלי רוננה, ובאמת ו... חבל. נעמי, no, <laughs> את פשוט, פשוט מספרת כל כך יפה, ש... שאני לא רוצה להתערב ולהפריע לך. <laughs> אבל בכל... בעצם יש לך חלק. גדול, אולי חלק אה, חיוני בזה שהשחקן הצעיר ליאור ייני הפך לזמר הצעיר ליאור ייני. כן. זה התפקיד שלי להורות ולהגיד ולהנחות ולייעץ וכדומה, אז, אז בטח, גם אני מידידיי, ממוריי למדתי. עדיין אתה קולט, אתה לא... הקליטה מהסביבה אינה מסתיימת. אני רציתי גם לומר, לציין את קולו של, את הקול של, של ליאור, קול קוף. כן. אנחנו אומרים ליאור, אימא שלו הייתה אומרת ליאור, ליאור, היא, היא, היא, היא דקדקה לומר שכה. אבל אני אומרת ליאור, כמו שאני אומרת נעמי. אז כך. טוב, הוא היה ליעקב בר-און בארץ, לדבריו. אני לא שמעתי את זה מפיו. מה, שמעת את זה מפיו ממש? לא, אני מצטט ממה שהוא אמר ליעקב בר-און. אני לא ידעתי עד עכשיו, עד הרגע הזה. הנה, אתה רואה, לומדים כל דבר. טוב, אני לא רוצה להגיב על כך. אבל אני רוצה להבהיר לנו, לכולנו, את הקול שלו. היה לו קול, איזה חן של קול. באמת, באמת, באמת קול. חבל שאין כמותו, חבל שהוא יהודי. זה היה קול, מה זה? גלונים של חן נטפו משם. איזה יופי של גוון. אני לא יכולה לצייר את הגוון. בכלל קשה לתאר במילים. איזושהי חוויה, איזושהי חוויה, אבל... <laughs> <laughs> המילה, המילה <laughs> ייחודי בהחלט uh, מתארת uh, יפה מאוד את, uh, את הקול של... לא, no, uh, אבל יור. לא מתאר את הטעם. יש לו איזושהי דרגה, ציון לשבח. כן. Okay. ציון לשבח עוד לא מתאר מאומה. אני, אני מדברת על הדרגה, אי אפשר להעביר את זה. כשהוא היה צעיר, כן. כלומר, שהוא, שהוא יכול היה מפני ש... שלנו אנחנו... Uh, זה, אנחנו מפקששים, אנחנו נחלשים, מיתרי הקול נחלשים, כמו כל האורגניזם, כמו שאומרים. כן. אבל אז, אז צריך להשקיע כוח, וכשמשקיעים כוח זה פחות, אי אפשר להיות חביב כל כך עם כוח. טוב, לא חשוב, אבל על הקול שלו, שהוא חתם אותו על, על הרבה שירים, באמת מיוחד, באמת איזה חן, איזה, הוא נוטף, נוטף, אה, איך לומר לך, נוטף מעדנים, ממש ככה. את מסכמת נורא יפה את ליאור ייני. איך היית רוצה שנזכור אותו, את ליאור ייני? האדם, הזמר, השחקן. האדם הנאי, הזמר, האדם נאי זה טוב. מפני שאת השירים, השירים מזכירים לנו, הביצוע מזכיר לנו. ותראה, זה לא יעזור, אנחנו זוכרים את, את מי שאנחנו זוכרים ומאבדים זיכרון ל, למי ש, שלא זוכה בזה. אין מה לעשות. אז, אז מדי פעם הזמר, אם שהוא נשמע מפי, מהרדיו אפילו מישהו ששורק ברחוב או, או מפזם לעצמו ככה, אז, אז אנחנו נזכרים. נזכרים בדברים שהאדם אמר. אבל אני לא רוצה... אני מרחיקה ללכת, אני לא, לא התכוונתי לזה. אני סתם רציתי לומר שלאור היה אדם נעים, אפילו כחולה. <laughs> אמרה לי רותי זאת זוגתו. שכשהוא חולה, לא, לא שומעים ציוץ. לאדם נעים, נעים אני יכולתה איך להסביר לך. זהו. אני שמחתי מאוד בנסיבות המעציבות האלה לדבר איתך, נעמי. ורציתי רק על כך לדבר. ותודה שדיברת, וזה לא נראה טבעי לעבור מהתרנגולים לחמציצים. נכון, כן, אני אהבתי את החמציצים. אז, uh, הנה, על רקע... שם הוא עשה דברים יפים, כן, טוב. על, על רקע מרפסת מול מרפסת. אך, אנחנו uh, אני... ניפרד. תודה, תודה, תודה רבה לך, נעמי. שלום וברכה. להתראות. See it. See it. <tank> <tank> <tank> besser, besser, Shalom ממול מוציאה תינוק ללול פח אשפה זנב חתול מרפסת מול מרפסת שטיחי פרס פורסת not but Zer Efraim, radio menage, syncopit, Chakashot ma pasinopit. Erebe va be makhalo, Al ziyahon el agolo, Atinok aina voce, Nid, nidlag flos, Florida's cell שחר צל, שלווה וחסר, נם הפיגוס במרפסת, השעות חולפות ביוקר, יוקר במזרח יורד הבוקר. מרפסת מול מרפסת מול משנה סלטה לרופסת, וגם השיר בחסר, מול של מרפסת מול מרפסת. מול מרפסת, מול מרפסת. עכשיו השאלה היא מה אתם רוצים. מה אתם רוצים שאנחנו נמשיך, או אתם רוצים שנשים ג'ינגל? אז äh, ג'ינגל אין כרגע, אז רק נגיד לכם שאתם מאזינים למעדן ויניל ברדיו קסם 106 FM אלא איפה. ואנחנו מקדישים את אה, החלק הזה של התוכנית לליאור אה, ייני, זכרו לברכה. אה, שמענו את התרנגולים, שמענו את החמציצים שבאו בעקבות אה, התרנגולים. רק נזכיר שליאור של ייני היה בהרכב השני של אה, התרנגולים, בתוכנית השנייה. שהייתה ב-1963, מהתוכנית הזאת יצאו שתי להקות, אחת היותר מוכרת, הגשש החיוור, והשנייה, החמציצים שהיו אה, ליאור ייני, כמובן, צביקה גרטל, עליזה אה, רוזן, וגם דבורה דותן שבתרנגולים הייתה דבורה דקובסקי, ככה כתוב על העטיפה. ואת שתי התוכניות, כמובן, בימה אה, נעמי פולני, שאיתה אנחנו דיברנו אה, לפני ששמענו את החמציצים. ומכאן אנחנו אה, רוצים לשמוע את השיר הזה. עם החריקות והכול. ניתן לו להגיע. תכף הוא יבוא. בכל זאת, הוא עושה דרך ארוכה בעגלה. לשיר העגלון. ראש היום חיוור מפציע <שיר> על גגות הבתים, ומזהיב הוא שבמזרח. כמו תמיד יוצאים לדרך סוסתים פענים. שנוסענו שנינו מחכים. נו, ואיך דהרנו פעם כסופה בדרכים, הגיצים התעופקו מן המסילה. והיום כבדו רגלינו ממרוצה השנים, וראשינו רכונים על האספר. את שלי, ריו חמודה שלי, הוי ספנו דרך זוזו כבר. גם אם מזדקנים אנו, עוד לא נפרדים אנו, את סוסה נאמנה. גם אם מזדקנים אנו, עוד לא נפרדים אנו, את סוסה נאמנה. עלייך יש פרסות ברזל יפות מתמיד, עגלתנו כבר צבעתי מחדש. אך לשווא כי המטרו קישף את כל הנוסעים, הוא חולף עטוף בבוהק של זהב. נו, ואיך זה התרחש? פתאום הסבירי ספרי, המטרו פשוט בלבל את החיים. כדי לרתום אותך כל בוקר במטרו החדש, אני נוסע מסוקול ניקום לפארק. את זקנה שלי, ריו, המודה שלי, אוי, ספנו דרך זוזו כבר. גם אם מזדכנים אנו, עוד לא נפרדים אנו, את סוסה נאמנה. גם אם מזדקנים אנו, עוד לא נפרדים אנו עד סוסה נאמנה. של יום חיוור מפציע על גגות הבתים, ומסיבו עננים שבמזרח. כמו תמיד יוצאים לדרך סוסתים בעניים, לנוסע אנו שנינו מחכים. ואיך דהרנו פעם כסופה בדרכים, הגיצים התעופפו מן המסילה. והיום כבדו רגלינו ממרוצת השנים, וראשינו רכונים על האספה. עד זקנה שלי ויום עבודה שלי, אוי ספנו דרך זוזו כבר. גם אם מזדקנים לנו, עוד לא נפרדים לנו, עד סוסה נאמנה. גם אם מזדקנים לנו, עוד לא נפרדים לנו, עד סוסה נאמנה. זה היה שיר העגלון. מתוך uh, קלינקה, אלבום שהוא הוציא ב-1978 של שירים רוסיים אהובים. כאן uh, הוא מופיע כאליאור, לא כליאור, אלא כאליאור, וזה שם שהוא אימץ uh, בעקבות uh, uh, היכרותו ונישואיו לאביבה אור שלום, שהיא גם היא אומנית, היא uh, תרגמה את uh, השירים הרוסיים האלה. קלינקה היה uh, אוסף של שירים רוסיים אהובים, ככה. נכתב. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שיש לך שני תקליטים מוכנים על הפטפונים, ואתה משמיע בטעות את מה שהתכוונת להשמיע אחר כך. כי לפי סדר הגיוני, מה שהיינו צריכים לשמוע לפני קלינקה, זה את זה. מיד זה מגיע. עם החריקות והכול. בדומיה מתוך הלוך הלכה החברהיה. Aleix, Aleix Yeah, yeah, yeah. נקרא בדומיה, וזה מתוך הלוך הלכה חבריה, מופע שהועלה ב-1969, והיה ש... של שירים שנכתבו ברוסיה הסובייטית על ידי משוררים, שבוא נאמר, לא היו ממש חביבים על השלטון הקומוניסטי. דרורה חבקין... עשתה כאן את העיבודים ואת הניהול המוזיקלי, את השירים תרגם אה, יעקב שבתאי. אה, מלבד אה, ליאור ייני, השתתפו אותם מספיבק, אמנון ברנזון, גם הם כבר אינם איתנו, ודודו אלהרר, שייבדל לחיים ארוכים. על העטיפה רשום גם השם יצחק כפרי. יצחק כפרי לא השתתף באותו מופע, הוא היה בחזרות, אה, בסופו של דבר הוא לא השתתף, אבל... היה חבל כנראה להדפיס עטיפות חדשות, אז השם נשאר. ועכשיו, אחרי שאמירה הפכה את האלבום, את התקליט, לצד השני, אנחנו נשמע את השיר בללייקה, שוב ליאור ינין, סולן. What a pain For me every day I'm tired Even if it's hard With all the love It's just too cold and cold Come on I know I have a love I don't It's not It's not It's not hanahar sem nize I sin cokar poi co of lo Shet, me-pag-ger Betar, me-m'az, la-fal-la-la-y-ka No-rak-h-ya-li-p-san-ter Az-gi-h-ay-ta-sh-e-li-hal-ay-la E-n-g-o-m-i-p-san-ter חיי נו מה חסר לי זאת של אמי פעם נשבע שאני שר כמו אלוויס פרסלי אף מה פלסטאזל מה יוצא לי אני פה מזמר והיא הלכה לאם אחר חבל הלוך הלכה החברה היה בללייקה, וזה היה ב-1969, כאמור, ואחרי כארבע שנים, ליאור ייני השתתף במופע נוסף, שהצליח קצת פחות. זה המופע משירי מיקיס תיאודורקיס. בהחלט יכול להיות ששם הוא הכיר לראשונה את אביב האור שלום, שתהיה אשתו ה... שנייה, אחרי uh, נעמי פולני. Uh, היא תרגמה את השירים. גם עוזי חיטמן, אגב, השתתף uh, uh, באותו מופע, שעשה כבוד לתיאודורקיס, uh, בתקופה שלפני, שהיה ישיש, uh, נרגן ואנטישמי. אולי אפילו קצת חיבב אותנו. ומתוך המופע הזה אנחנו נשמע uh, שיר שנקרא אפריל זהוב, מיקיס תיאודורקיס. זה תוכל לשאת אהבה, הכל רבה, אם יופי כמופלא. צוהלת השכונה, נושקים בכל פינה. לני הקוראים כאן לעובדי, כן זה הזון שלי. Zahub, abil zahub שלי, המים מבוסם, אין תוכל עשת לבי, לבי איך, איך זה תוכל לעשת אהבה אהבה פריל זהוב. אני חושב שהנגנים היו בעצם נגנים של מיקיס תיאודורקיס. אמרתי לכם, אז הוא עוד חיבב אותנו. וליאור ייני היה גם שחקן. בסוף שנות השישים הופיע בסרט הסיירים, וגם שר שם את עמיחי יחד עם אילי גורליצקי וזאב רווח ואלי כהן. וב-1972 הוא שיחק בתפקיד הראשי בסרט שנחשב לאחד הטובים בתולדות הקולנוע הישראלי, סרט של אברהם הפנר, לאן נעלם דניאל וקס, ואהוד מנור ואריאל זילבר, שגם הופיע שם, זילבר, בתפקיד קטן, כתבו שיר שידוע יותר בביצוע של אריאל. אבל בסרט שר אותו ליאור ייני, וגם אה, הקליט אותו לאלבום, או המיני-אלבום של אה, הפסקול. ואתם כבר יודעים שאנחנו מדברים ומתכוונים לאגדה יפנית. בחמש ויצא את ביתו אל היער צהר, ודרך קשתו. עד הערב סבב, לא הצליחה דרכו. גם צמא רעב, אחזו אותו. שר פנים ונשאר, חזר לכפר. והנה זוג ברבורים בלהר, לבנים ויפים, אוהבים וזקופים. מיד, חץ שלח באחד. lo E Na A Shabbat <imitation> Shalom <imitation> umn k of error צללה בצילו. צללה בצילו. הגענו לסוף המהדורה הראשונה של מעדן ויניל לשנת 2021, והיא הוקדשה ברובה לליאור ייני. שנפרדנו ממנו ביום שבת האחרון. תודה לאמירה שהפיקה, תודה למשה ירונסקי הטכנאי, תודה לנומי פולני שדיברה איתנו ונפרדה יחד איתנו מליאור ייני. ואנחנו נסיים שוב עם התרנגולים, הלהקה ששם בעצם ליאור ייני התחיל את הקריירה המוזיקלית שלו, ככה סתם. חיים חפר, סשה ארגוב, ושתהיה לנו 2021 הרבה יותר טובה ובריאה. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל להתראות. ביי. <עבח> <עבח> <עבח> תספר התקפנו ביתה מן הצד, מים בו השפרצנו שייח יצא השייח! יא ויה יא ויה, אל תשאל אל תשאל כצירה ומגזרת השועל